دی ورکید تربیت ضروري دی مده کبرب نناتی وی ته د ماشومانو رب الله رب فنا او ارم د ماشومانو پرورديګار ترا ربچه ملک نناتی د چکل بیا دی راتل هیڅ کنه وړه شي بیا بلار د میکا کا بسو پسنه پوی د خدا تر دی او دی ته دغه کا دا پرانتب د دې ریګري نه علي حرام دي دې لري کتری ہوتا دربیه دې کولا نن وتاوه بلاره تط تطوي مونږ نیو دین دا جای تر کمپیوټر ای ځان دی مونږ پارت تطوي ګالی ته د کوتله تط تطوي هغه بلاره ته پیدا دی دی او نو الله وی ته دې ځواني کې شنو دته د تنظیم ضرورت وی د ضرورت وی چې بده یو دنده والا موجوده له قات پای پای دیا دانیدار بیا ایتي چو بیا انسپکتر بیا ګي اس بي بیا اې پي ريټي بیا دي اې اي بیا اې جي دغه بابا رومانیا خير دي جرنل تا او بیا تقدر تا وزیر کا نو دته د تنظیم ضرورت نو دغه و استعمال کې ناظ بادشاہ د خپل کو باچا هي د اشارو په جذوانه د بادشاہ ضرورت کلی بوډا شیدل ولته تپرا شوی دغه ان معصومیدے ما عبد مر پول قلم دے بضوانے کلا کولام نکو نگی نور نوی کہ ملک النات بادشاہ د خلق بدبډه والے راشی مبل ز ټولر بانګونو د وړل خوشحالي کیو د ټول د دا برو ته د قران یو نا کړی خو کړي اخو ته یا دی جلالی قران نشو را څو چل الله الله دوتری گا لو اله نح مات ما بود د خلقو ما بود د بډا جانو دلوم دې دریم د ځوانانو راغو دریم د ګډاګانو راغو د دیواله تیپته د الله بیان پهولو یو ته پاک حبیب اعوذ برب الناس فناو عالم پروردگار د خلق سره مالک الناس چې با چا دخل کولږي د جنانانو د جنادو لري الٰه الناس معبود جنانانو د جنادو لري نن شرر الوت واسل خناس د شر د وسوسه د شیطانانو نا بناو غارن د شر د وسوسه کم شیطان قرآن وی مینارجه الذی وذو سفیحضور النعق هغه وذو سفیحکی پهړو نه کال کوکه دا څوک نی څنګه تاسوګه دا کم شیطان نه موږ شیطان نه بریدلې بلی دلې مینالکنه و النعق د خلق نامه تیوګی دا تل علاقات کوی شوي با دا سیروب دا شوي له کوس کوی ما خبره کړې نه نه کوی ترجمه ورتر وای کنه کی لکه وو خطر وا که دا شهدا ز علی رحمۃ اللہ لیدانو دا نو می دیوبل شیخ ادب او نه فضل ربنا قاتل یمن تو کی کلیه اخي کی واقعی کلیرا شهدا شیطان تی د تکاری د شیطان تی رداکاری یو تړیو غبی ناراحت تو مختبر اور مدا करतो دکاندار لړا غ خپل سپه ور تړوا باور ترجلله که باجه تل کو دکاندار لړا غ غبی نه خل هغه ورته اله هغه بالکل تکا چله تکله لګو تکه تکه راهنه تا کلام دې پریوت چرما کيراله دبي باغتا کی دوګو یا په مجکینه سو چرما کيراله په تیراغله د دې دکاندار په دکان کې پښونه اتو هغه بيشور راټوک ان پرې چرما کای باندې نو کبیني در خپل په او هغه کې په پښونه ټوک دې ویجنه خو یو تک کمال را کټې شوو دې اوب کلو راو غتبات کله تر لراو بګو نه دې مرش نو د غبنیته وغلین منه زمات کیدار د کار او بشوی وځره نه بارات نه کړو اوب ماغه کلو راو راته او دې دکاندار لې وکاپړ داو بګو آی مرش جره ملک کلی وادر و تلقا دو ماتړ ضروری دي دومن کلی تراله ترې وځلې دوی کلی ورته راو وته د غبنیه وځلې کله وځنه کلی وره کې قبر جوه دنګ کلی ترې تلو غبين قرطول له دې ګوره ګریو بل بلته هغه ته له دا کې دا اجریا خېتارې چې د دوار ټول هرشو جگړه پټ ماشواله شیطان نه چاته پورتور کې تا پکې تکرده به دې د تا کراله ته ما دې له وندوته هیڅ ته معنا نور دیپک بیا کوې شیطان خو سره بیا را کېپان کېلېږي نور کو بیا ته د فرایفرل لێننه زمانې پښتنو باندې نو فرمای نیم شار رېلوه توا تل خان نه دشر دوه یو څه تو چې واتوا ته چي بي صدورين ناس صدور ز سال کوکي من الجنه وناث چلد جنات نوي او انسانانو نوي الله دې مونږ او تاسو دا څه رې پاتې دي او دا قران او بیا يا دغه سنتینو دا مته کور کوي ترجمه تاسو دا ری کړي وا الله دې مونږ او تاسو مبارک کاو دې علماء احترام او چمتای هغه کړه الله دې مبارک کړي او بیا یو ځای لري اجازه تر او پک سمې په ذات د کورې ریچې لري اجازه تر وین چې د مشرانو دولمه عمر کې اکابیلین د ختمونه کوي بهر حال دې حکم ته مشګرو ومنو بیا هغه مخکې وکولاوو په دې وجوانی ما وکړ زمانه به د بشوي چې د دولمه ماته معاف دي الحمدلله رب العالمین والحق والله الحمدلله رب العالمین ولاقه للمتقين والصلاه والسلام على و اتابه ی جماعه پروردگار یعالم در ټول سویل او کبیرو مله ماب الله طور بحال رحم او فرمای پروردگار یعالم تا کتاب او الحمد تر ونا کورو وی کته کامیکوتاه پاوو دو کی پاوو لوکی پاوو لوکی بادو او احترام کی ثملت ایشی وی الله کی معافیت کو دی پروردگار یعالم دې روزانا نه ودیه مستقبلی دی پی دې مدرت تک ناکتی وی لاقا تمنا نغین تک می تور او رتول دیناری نو مور تور الله دې رحمن پروردگار العالم متاذ وادی مطابق دے ټول جهنم نو محفوظ ساتي پروردگار العالم متا کتاب تناس تي الله تعجل بندگان دي پروردگار العالم متا حکم دي رب الجلاله فلكم اقتدي نشتا کتاب لاغلي دي الله ډېر ډېر مشكلات وی دي زنانو کومي لي نارینو باندې پروردگار العالم اگر فل هيت خزانو نه ورل حل کي الله تا خزانو کي کمه ناراضي الله الله تا خزانه پته کنينا پروردګاره عالم دي راځي ترتا ترتا راځي لکه نو چټګړي الله کا تقاری زمون زرنا زمونګه پیوي چې صرف تامن وبرتو کنه مون پروردګاره ترتا ترتا راځي لکه نو چټګړي نه نه اون بل چاته ده پدار نه ده الله تا نه اله نه ده کټګړي تا نه ميلا وا چاته لا څنګه نه دي چټګړي الله تا صداقاري پروردګاره عالم زمون د د قانون نه الله قرآنو کتابه باندې پېڼډي دي نه مده قرآن ویلې ده یا او اور یودا پار راغلي بارو ديګاري عالم تاسو ښکار الله تاسو ښکار یي د تا یو دانات تاسو ښکار الله دا یو یو منتو یو یو قدم ورلا پتل دنه یکه کې توتلی الله دې اجرونو ورلو ورکی بارو ديګاري عالم دې ناتې په جواب دې کدي نارینو مشکلات دي کدي نارینو مشکلات دي الله تاسو ښکار پروردگار عالم ای ته ټول مشکلات خپل غیر دعوتونو دونو خدانو نه تنه الله دا حاضرین دي جناطي الله چا په دواته ضرورت دي دی وي الله دچا با اولاد ناري نه دي وي پروردگار عالم تر تک جاي رب دجلاله د ټول دا مشکلات تنه د بيان نه بهاري دچا به د علاج نه بهاري الله دچا به ذاتي الله کی ذغوبه کي تيت ورتني پروردگار يا عالم او نو ته شفاي كامله حاجت لږ پارت نه عمل وركي الله د قران دا رواج چې حضرت مودمن تبدامت برکاتهم كمچالي کړ رب دې زړاله دې ورلته دوام او استقامت ورته الله دي شاگردانو ته اجراء عظیم ورکی الله دې ته عمر دراز ورکی چې د امت ته خدمت کړي پروردگار يا عالم د قران دا غول بالا کی الله د قران دا غول پکار راولې احل <سؤال> سبنت والجمعات علماء حق علماء جوابن عقبر علماء اللہ دیر طول لتا بھرے ورکی بروردگار عالم طول لتا دوام ورکی طول لتا استقامت ورکی اللہ دا سمر علماء چیزل تراغلی تکلیفیں کڑے لے بروردگار عالم دیرہ جنون ورکی اللہ کا منت تبیہ لبیشی بھی جدیمت کی اللہ تراتا موافیو کی بروردگار عالم دا سمر خلق چیران لے اللہ جنون ورکی اللہ جنون ورکی الله ملک پاکستان کې کومه بدعام دي نه کې امه امان راوړي الله زمونږ د نړۍ کې دی الله د حیا او د قرې ژوندۍ ورته د دې اتمت خلळे و تا ته پروردگار یې ټول دنیا کې مسلمان پریشان دي اشرار او شر دواګي ظالمانو دو د ظلم دواګي الله د اشرار او شر نه مونټون محفوظ کې ظالمانو ظلم نه مونټ محفوظ کې الله ټول د دنیا کې کوم ځای میدان کارزار دي مسلمانانو د کوپاره تر اخته د جلاله مسلمانانو لپاره ور کی. قاتران نست نابود کي يهودو نه تارا او مقروءا دائم الله ته په خورو کي ملاو کي مجاهدين کي په کوم وسنګرونو کي الله ته امدادو کي مبلغين په کوم ځایونو کي الله ته امدادو کي پروردگار کار کوي په ذريه د توري باندې په ذريه د خطابت باندې په ذريه د جه بي باندې په د مال باندې په ذريه د تل درد دل درد د جگر باندې په ذريه د دعاګانو باندې په ذريه د منډو ترلو باندې پروردگار عالمه تین دادو فرمایي اللہ تیم دادو فرمانے اللہ دو منگا کابرین و علماء حضیل عمر دراز ورکی اللہ دو منگا کابرین و لحمر دراز ورکی برور دگار عالم اٹول دنیا کے مسلمانانوں کے امن راوائی اللہ د مسلمانانو دا کم زلطا و رسوائی چی روانا دا رب زجلال دا و لفعیدتا و عظمت بانے بدل کی اللہ د منگا دو, دو مسلمانان را راوالی چی احمد شاہ عبدالیبا دا افغانستان د او قرنی نه اسلامی پرچم سره روان شو په ټوله دنیا به یلغان کوله توبه مخله نراتله الله تعالی او دی یو به راته بیت المقدس باندې فقاره پته کولو چې مخل نور اغلې الله د محمود غزنوی هغه دور را وری چې ولث هم نه په هندستان کولی او د سومرات بودی زری زری کو الله توکي مخله رانه لوله برور دیګار عالم دا محمد ابن فاطمه دور راولی چې هندستان تر هغه د دین ترویج وکړو الله دا تاریخ ابن دیاد چې پسین او پدغا لا کورناتا او حمرا باندې اسلامي سلطنتی قائم کړ رب ذل جلاله منه هارت دیتونه پوتی الله هغه تجرمل راولی برور دیګار عالم ده قطبه بابي مسلم مولا دور راولی الله الله دمو صادینو سرواله دور راولی رب ذل جلاله خالد بن وليد واله حيام بن كراوي خالد بن وليد واله اللكار بن كراوي الله غير بن كراوي ثابت بن ابي وقاص واله الغار بن كراوي مصنع معن واله من ذكر بن كراوي بر وديار علماء محمد الرسول الله داغ ابو بكر الصديق رضي الله عنه واله کبر <سطبر> مونګ کې راولې عظمت مونګ حضرت عمر والا خيرت مونګ کې راولې الله علي والا شجاعت مونګ کې راولې الله عثمان بن نورين والا حيا مونګ امیر راولې امير معاويہ والا تدبر مونګ کې راولې پروردګار عالم ده محمد رسول الله صحابه کم دین د پاره چې سختې او تکلیفات برداش کړو الله بلال کوم تکلیف برداشت کړو وا خو باق تو سختي برداشت کړو الله اداغه که تر څو ثمرات دي همت باندې راولې فاروقی غاری اعلمہ مسلمانانو هغه بوند راوی چې کله وا د حضرت باروکی اعظم نن د تیسرو کتنا باغ محلاتو کې هغه کې شو الله په محل به زلزلہ راستا الله فاروقی اعظم د تیسرو کتنا پتا جنوبانه پروال کړو رب د جلال معارفه یوه د تعالی موږ ته تمر بس پک نه غرغوري الله غشان بیابر قرار کړي الله زمن غشان بیابر قرار کړي فاروقی غاری اعلمہ مسلمانانو شان بیا برقرار کړي الله د بول بالا کړي یانہ کہ قرآن بول <سؤال> بالا راولی پروردگار العالمو قرآن نظام بتول دنیا کے عام کی اللہ تول دنیا کے رایچ کی پروردگار العالمہ پروردگار العالمہ مسلمانان دی راج دہ کون دینن دور کی دیر بہتر و سامان حالت کی دے قسم کھتا حالت کی دے اللہ کی امداد کی اللہ ذم بغیر ہے تا مگورا اللہ ذم بغیر ہے تا مگورا رحم تو گورا گناہ تا يا حكيم تفط وذرا الله اكبر طهار جبار تفط وذرا الله اكبر الرحمن الرحيم تفط وذرا قبل ودود او رؤوف تفط وذرا برول عالم تقول قلوب الديار بعد رحماك اللہ تمہیں جانے کے دن فلا روان روان کا اللہ تمہیں جنا نہ ف دے روان کا دولت دنیا کے جنا نہ ہوتا اعظم کا اللہ ہی ماری نہ ہوتا اعظم کا چاہے دا قران ہوئی اللہ نور اند دی دی توفیق ور کا بدی اک لگ دو دی نو توفیق ور کا اللہ ہی ترجمے پ صحیح طریقے کو کون توفیق ور کا بدی کہ اللہ چاہے کہ نہ کرے دا ترجمہ بغیرم توفیق ور تے دا ترجمہ کریم ور تناق شروع کی برور دیگر عالم تو اللہ توفیق اللہ دموږه دعاګانه خپل پهلو کرم کړه په توته دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا برکت دې قران سره قبول او منظور وګرځاوه الله اخر وکړو ته کریمنه دې تجلا الہ الا الله محمد رسول الله اور علاقه په مجالس تاع السنه و الجماعت کې